«А що ж буде нині й завтра? Що?» Відложила книжку і підперла голову руками. «Що?» В печі затухав жар, вітер ущух, сосни перестали шуміти, здавалося, час зупинився, потонув у тишині. І непомітно, нечутно, безтелесно, з тієї тишини висунувся хтось і наближався до Гані. «Туга! Хто її з нас не знає? Хто не втікав від тієї нелюбої гості?» І Гані її знала, але якусь іншу, не таку, як нинішня. Мала такі великі блідосині полинялі очі, таку болючу усмішку на безкровних устакі, і такі довгі, дуже довгі руки. Добре, що хтось іде, увільнить її від неї. Від брами шкандибав Симаківський, поставив ковнір, руки засунув у рукави і балував снігами. Постукала пальцями у вікно, глянув, показала рукою, щоб йшов через кухню. Зрозумів. Я вас тому через кухню провела, бо дядько спить, а двері від Ганку замерзли і дуже скриплять, коли їх відчиняти. Боялася, щоб дядько не збудився. І тітка, і тітка. най сплять, бо й так не мають що робити, притакнув Семаківський. Ганя просила його, щоб розгостився. Добре, що ви прийшли, казала, або я знаю, чи добре. Але я знаю, то скажіть мені, розважите мене, подивився на неї, тужите. Ганя споленіла, чи тужу, чи ні, це вже моє діло, але не маю що з часом робити. Нянькою маю вам бути, чи весельчаком, ні тим, ні другим, побалакаємо з собою. Про що, коли вільно спитати? От хоч би про вас, що тепер гарного малюєте, як себе почуваєте і так далі. Дуже нецікава розмова. Малюю на те, що хочу, і почуваю в себе не так, як хотів би. І що ж ви на те є? Що говорите не те, що думаєте, пане Семаківський. Так? Еге ж, усміхнувся. А знаєте, у вас тут гарно. Чистенько, тепленько, привітненько, панянська кватирочка. Як маєте сміятися з моєї самітні, то йдіть собі до другого покою, прошу, і показали на двері а коли боюся, що оця добродія не збудив. Так тоді чемним будьте. Ну-ну, і крутив папіроску. А закурити вільно? Вам так, а більш нікому. Навіть йому ні? спитав сиркаючий сірник. Ганя встала і пішла до кухні. Семаківський подивився за нею. Задурилася. Взяв недокінчений ручник і приглядався. Гарно краски дібрала, прямо акорд, але котрий. Шукав підсвистуючись тиха, не міг попасти, все-таки краски одно, а звуки друге. Одно другим не заступиш. Крутив другу папіроску, коли Ганя вернула з кухні. «Ви вже тут?» – спитав, або що. «Бо я гадав, що ви загнівалися на мене. І добре гадали, гніваюся на вас. І тому пішли сказати, щоб Маланка палила під кухнею і молола каву. Гнів гнівом, а кава кавою». «Я так гадаю». «А знаєте ви що?» «Що?» «Парте не в кухні?» «Тут. Я дуже люблю дивитися, як парять каву. Нагадується, як то колись у нас в хаті бувало». Ганя спочутливо подивилася на нього. «Добре, послухаю вас. Хоч ви на те не заслужили». «Чому?» «Або я знаю, чому ви такий гіркий і кусливий. Тільки дивитеся, щоб гадючку пустити». Ваша правда, пані, признався до гріха не недобрий з мене чоловік і поганий. Того я не кажу. Тільки що? Тільки іншого вдаєте, ніж є. А ви бачили такого, що не вдає? Всі ми ліцеміримо, пані, один менше, а другий більше. Але вдаємо, хто доброго, хто злого, а хто нісені те. І тих я найгірше не люблю, бо вони скучні. Ганя принесла підніс з машинкою для кави, Маланка подала самовар. Самовар шипів, Семаківський приглядався і прислухався хвилину, мовчав. Чому що не балакаєте, почала Ганя? Любуюся вами, мною чи самоваром? Вами при самоварі. Так граціозно просіть за чуже слово підносити тую машину і загалом так вам до лиця бути хазяйкою. Пане Семаківський, ще слово, і. Опарите мене? Ні, але не дістанете кави, не вірю. Побачите. Неможливо бути вілецьких і не напитися доброї кави – це річ неправдоподібна. А нині буде правдоподібна. Так тоді я вже чемний. Говорим поважно, я влюбився. В кім? О, бачите, жінка. Зараз в кім? Влюбився нещасливої тільки. Жартуєте? Чесне слово, що ні. Я влюбився в свій власний образ. Наркіз. Наркіз. Куди там? Я зле висловився. В образ святої, котру сам змалював. Такою, як побачив її в своїй уяві. Влюбився до божевілля. Гадайте, воно неможливе? Я не малярка, не знаю. Так повірте мені. Всі ми властиво влюбляємося не в дійсних реальних людей, а в твори нашої уяви. Не розумію вас, пане Симаківський. А воно таке просте. От скажімо, ви влюбилися в шагая. А невже ж ви знаєте, який він? Ми самі себе не знаємо, а що ж можемо про інших знати? Але ви змалювали собі образ вашого коханого пане Семаківський і полюбили його ціла річ в тім, щоб образ не дуже відбігав від оригіналу. Бо як колись виявиться, що модель – одно, а образ – друге, тоді трагедія готова. Але... Ганя наляла трохи більше окропу, як звичайно, чекала, поки кава стече, дивилася в очі маляреві й говорила, «Знаєте, пане Симаківський, що?» «Що, прошу, коли б я вас так добре не знала і не цінила як артиста, то після того, що ви перед хвилею були ласкаві сказати, не балакала б з вами». «Не вірю, ви задобрі, щоб мені таку кривду зробити». А про пана Шагая я тільки для приміру сказав. «Я його ціную і шаную, чесне слово, що я йому не ворог». І вам також щастя бажаю, вам обоїм. А що я влюбився, так на це хрест святий поцілувати можу. Намалював я Марію-єгиптянку, і тепер прямо божеволію за нею. Що ви гадаєте, що воно неможливе? Про одного композитора кажуть, що він раз скомпонував псалом, симфонію, ноктюрн, чи щось таке, і так тим захопився, так захопився, що вхопив ніж і пробився. Або то правда. Може, він з тою гадкою давно носився, а композиція тільки прискорила самоубивство. Може, але може, і я також з подібною гадкою ношуся не віднині. Пані Симаківський. крикнула Ганя і мало самовара з рук не пустила. Як ви щось такого можете мені сказати? А кому ж я маю казати пані? Ви не клясть, а я не тая пані, з котрою він застрілився на дванзе. Як хочете, щоб ми були собі добрими приятелями, то, вдруге, не починайте такої розмови. Нам треба жити і працювати, творити. А життя найсобі відбирають ті, що вже вижилися, розумієте мене? Це дуже легко зрозуміти, але... але що...